Kotzak desekreti abadu. De Bekusenia. Ozan zerki egin behar ez biztan da, eh? Hora, bakkatuko non zuen, zinema zitz egiten dastu mara <totan> izi. <totan zizio> <totan zizio> ez azmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez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 Gaur, hendaiara begira jarriko gara, haste bukera untan, txon txon egunak iraganen baitira. hendaian bi egunez, hainbat, itzordu proposatzen dizkigute, akelarre elkartekoek eta bere ala, argi bide guztiak bilduko ditugu, aito horrerazkin, lankidaren bidez. Hendaiako akelarre elkarteak antolatu txontxongio egunen ogeita bederatzi garen ediziari buruzitze ingo dugu, eta horretarako, ba, inkomantero la, akelarre, Elkarteko bakidea dugu kaixo einko arratsaldeon Arratxaldeon. Bueno, este urte batez, ja, hogeita bederatzi garren, e, urtea, e, alegia, e, txontxongio eguna kantolatzen dituzuela, zuela. Endaian, esango dugu, bueno, e, aurten ere bai, bizatitan biza panatu duzuela, zuela, baina e, abiatzea ekainaren bian izango da, ezta. Hori da, bai, urtero bezala horrein bizatitan moztu dugu txontxongio eguna, Horrekainan hasiko dugun uh, festival publikoa, dena irekia izan den ik, um, festivala, ikuskizun guztiak doainik izango dira, uh, kasernatzarrean nazarrean, gazteluzar Gune hortan, eta gero azaroan egin nendu hor, eskolei zuzendutako festivala. Oso, hongi, bueno, eh, eh, epatuko dugu, beraz, eh, ma, ekainaren bana, ba, bitik eh, aurrera izanen ditugun jarduerak, Ba, bate, bueno, bai, modo bater edo bestean, ba, aurkesteko, esta. Nola abiatzen da beraz e, aurtengo txontxongilo eguna. Orrun, aukeratu dugu benetan festa giro batukatea. Orrun, lehenezohan bezala dena gune bat bakar batean, endaiako kasernan zaharrean, gazteluz argunean, eta hasiko gara ekinaren 2an, hiruetatik aurrera, e, desfile batekin, e, hasiko, hasiko dena txingudi parketik eta jongo dena tipitapa azer musikarekin eta buruandiekin, eta gero hor lauetan, izan enditugu e, bi ikuskizun, alde batetik e, Toni Sal taldearen La Famiglia Toronbole, Txontxon e, -txon eta magiaren e, arteko nasketa oso polit bat, eta gero e, Astokio Zirkus e, Pantari Taldearen ikuskizuna, e, lehen gurten ekarri nahi genituenak, baina anulatu berri zan genuena e, e, euriaren baina Aurten eguraldi polita eingo du, eguzki ikalagarria izango dugu eta oruan ikuskizun hori oso politada ere bai, empakari txotxongillo bat dute, baina txotxongillo erraldoi bat asto baten e, forman eta benetan e, bi ikuskizun horiek hala e, gomendatzen ditugu hori ekainaren bian lanon batarekin izango da e, eta esango dugun, igandean bai, baita ere, bestelako itzordu batzuk ditugula iagoizean, ikuizeko amaiketatik aurrera ez da? Hori da, amaiketan izanen dugu bi artaldearen klikla-birzikla horbenetan e, iku istorio simpleak, e, denek zabutzen ditugun ipunak, txano gorritxo eta txo itxusiaren ipunak, baina hor txontxon izango dira e, etxeko terresneria eta birziklatu dako tresna, pia bateak izango dira eta, bene, eta benetan e, gaur egungo arazo nagusiena hor, biziklatzea eta ekologiaren aldeko alapiskat bai. e, gauz hori irakusten du eta oso oso ondo egina da eta ondoren izanen dugu pintxon txongio poteo bat, mm. ditu diogu e, Berrikuntza bat? Hori da, jendeari proposatzen diogu horrekartzea irupintxo baina gai baten inguruan eta gaia seguru eski, larturalki izango dira txotxongioak, wan iru pintxo eh bat eta e, e, joko baten antzera galazle batekin eta ja jo helbur hala guruko txon, pintxo leiaketa bat bueno lehiaketa hau e, nun eingo dozuen eh, ze beti, beti toki berdian e, kasernazarrean Horbeti. hori da eta gero fiskat eguna jarraitzeko rakelarrek e, du ere bai bere ganbara ustea antolatzen duena E, danzat, aldearen, danzat aldearen alde hmm. eta guna segitzeko eta eguna pasatzeko jendearekin batera hor izanen da modu polit polit bat hmm. Osongi, hori, bono, ba, ipatu dugu bezala, eh? txontxongio eguneak, e, goita bederatzi edizioa, eta ekainaren bi eta iruan izanen ditugun izordua e, gaipatu ditugu, bigarren garren zati, apiskapatu, bueno, aurrerako izango da, e, azar haren emesortzitiko goita bira, baina ja, Orida. beste publiko bateri zuzenduta. Hori da, hor bakarrik, eskola izu zentzen dugu, uh -huh. elebidunian aritzen diren, eskol, en, en eskola, enguruko eskola guztieri, enda ja, urruina, doni bane, azkane, e, senpere, detortzen aldi etortzen dira ere bai batzutan horban eta bakarrik aia izuzendutako euskarazko ikuskizun e, bat azar Ba osongi, ez dakit zerbait jo gehitzeko dugun Ba igual eguraldi e, e, politia ingo dula bai. Aste buru honetan eguraldia derra izan dutela orduan urrengo astean berdin eginen du ikuskizun e, guztiak doainik dira benetan orduan e, benedakon konbetatzen dugu jendeari etortzea bai eta gainera kanponik ginen dinbait ikuskizunak eta euripiskat balin bat dago, izanen dugu beti aterpe bat barruan, orduan etor, jendari gombiatzen dugu etortzea, zen ikuskizun oso politiak ditugu, denetarik eta ez bakarrik ume entzakoiz, familia guztiaren zakoiz diren ikuskizunak. Bosongi guzti horrekin gelditzen gara hinko esker mila, eh? gurean egurean izatagatek mi esker. Mi esker zueri. <totipasen> alea. MUNBAIKO KARRIKETA NABILA BEGIAKORORISO BARNEKO BAKEBILA KORPUTZA OSO KIUNATUA ENE PENTSAMEN DUEN SUTAN BARNERATUA KARRIKAN EZKERETA ESKUIN HAIMATESKU LANGILE hain antzetsu eta hain duin eta bat arti saulangilea arrasbal ditu zapeta egilea zapeta egilea zapeta egilea zapeta honekin izibiltzen egungoak erosi nitue miarritzen haranon hauen berdin berdinak dituzta joraiene hain zinian eginak. Loriaz, gelditun izbegira, hene zapeta gizon, hunek eginako tedira azugana. Egin dute bidea, mumbaiko espaloiko zapeta egilea. Zapeta egilea. Zapeta egilea. Zapeta egilea. Zapeta egilea. Zaditu milagako eta zure zapetak ez diraenetako Naiago errikidek eginak azkoitiko barketak, mauleko espartinak Emanik zangoar izangoa Orain indakin unden ni hauren zokora banoa bakocha zerkabe sa berea izan unchamu baiko zapeta egilea zapeta gilea zapeta gilea tra la la la la la la tra la la la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 Ba manez eta kobreak diskan aurkituko duzuen kantu zunduz ez, zapeta igilea izenekoa eta kanto billarri dizuegu iragarrineko genuke Larun batuntan, kanbon, tiehi bizkajik bere lanberria orkestuko duela. Manez ez izen artistikoarekin, tiehi bizkajik pobreak, taldeko musikari eta kantariz singuraturik sortu duen diskaren aurkezpena eginen duain zuzen, kanbo komediatekan, goizeko amaiketan, eta tiegi bizkajirekin, mintzatu garen ez, bere erranak burera ekarriko ditugu. Eta bestak beste, diska kantuen letrak, Sabiara Euskitzek, Sa Itxaro Gordak, Usue alberdik edo amets, arzaiusek idatzi dituztelarik onakoak kontatu digu tiegi bizkajik entzun dezakun. Bertsulari guziekin, edo idazle guziekin, e, berdina egin er nahi baita joanizeien ganat, eta eraman diet, gidoi bat, testu inguru bat, bertsonaiar, ba, norden, egiten duen, bo, ara, hori guziean. Kronika ez berdinak, dezgegu zuela erazten? Bai, hori da, bai, kronika ezberdinak gero sumeak dira, hor e, bazen zen, zapetak gire horretan, bada mesu bat, pasara zi nahi dudana, baina, Gero historioak dira, gertatu, gertatu zitzaidanak edo entzun dituztenak, edo kontatu dizkidatenak, eta gero bada erdi, erdi egia, erdi faltsua den historio bat. Eta hori gustatzen zitzaidan ere, azkenean mundu bat sortzea, eta zuzenezkoetan adibidez bo, nahi dut hori landu musikariekin, ba, bakotsak bere persoanai eukizezan, eta pixka bat ba hori. Ehm, Haman konumunean daukagun hori da azkenean etxetik joan girela eta, eta bakotxeak bere bidea egiten duela eta hori nahiko hausarta edo ez dakit hausartataino da, e, bere nekeziak sortzen ditu hori argitak erbi e, pixka bat a, aparte uzten ditu ere pertsonaiak baina askeda ere bertsonai bakuitzak be, askeda eta ere pertsonaiak manezena ba hola ba mm -hmm. Bizkajik gogoan hartu, manez eta kobreak taleren lehen diska aurkeztuko duela kanbo komediatekan goizeko amaiketan larun batuntan. Pago usainez mundura sortua zinen Joana, Joana, amalurraren alaba Oinak lurrean eroak bailiran ekez. Joana, Joana, iratze hostoz hegalak eintzenituen. Joana, Joana, hego haizeak iparra du beti Joanak, Biseru erts, orain ametzak dituzu subaina lurrik ez. <gülüyor> joana sirenes, orain libro sira bainan maisoro minez. Joana, joana. Ta hala bear Xaiak irribarrez, zertan ariz ira Johanan igarrez, Johan amaitia Kontxola zitea, espaita erreza, hegan egitea Johanaren gantzeru atalurra dira pa-pum-pum uh -huh. uh -huh. Maiatzaren hogeita sortzitik ekainaren girura Azparneko kulturastea migrazioak gaiaren inguruan. Maiatzaren hogeita sortzian, Saint-Joseph Liseoan, zuk dokumentala. Maiatzaren hogeita mahean, argitzu kamune txuko paren hitzaldia Elgar Zentruan, euskal emigrazioa, emazteak ere joan ziren. Ekainaren batean, Elizabethiko Kaperan, Anari eta Kolinga taldeak. Kainaren bihan, bidekoekin eta solidarite migran elkarteekin maha ingurua katolagaztetxean. Honnotik, seietatikoetik, konzertuak. Mirentsuager eta Xabiak izainaren mairu dantza, lezamigihud eta bujalal marokia jok taldeak. Ekainaren hiruan, igandearekin, goizeko hamaretan, hitzordua Elisabiriko Mahmau senderan, natur ibilaldiaren egiteko. Beraz ez duda, maiatzaren oita sortzitik ekainaren iura, urbiltzaitez azpajnera. Sobiru ber, belzuntz eta paganduruk, gomitatzen zutie horo, bai kilishti eta bai turk. Ekainaren iluan igandez, andere xerora hiri burun pastorala. Amakak terzitan mesa pastoraleko akturikin. Hamaikak etek desfilea Andere Xeroraineatik plaza begiraino. Horen batean, Baskari eta Talo Jejiko plazan. Ahatxaleko hiruak etek ditan, tianko. Andere Xerora hiri burun pastorala plaza nagusian. Segetasun guziak pastoraleko webbunean. Ekainaren hiruan hidan bez, Andere Xerora hiri burun pastorala. Bandere zerora iriburun pastoral asteburuntan jakin pastoralunen inguruko setasunak ere gogora ekarriko ditugula piarko kultur atalan. Eta azparneko kultur aste iragaiten delarik, paguk garkoan, anariren kantu batekin buratuko dugu gure mankizuna. Gogon hartuz, kainaren batuntan, biar, iuntzeko sortzietan, anarik, kontzertu batezkeniko duela, Elizaberriko kaperan. Bali arraztentzule izan on gehi Yeah Kotzak bezekreti abadu. Bekusenia. Ozan zer gehiagin berriz biztan da, eh? Hora, bakkatuko non zuen, zinema zitzegito nostu mara izi. Ingelz ez azmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez Inan elburu ez ari zaita bost, klon, klon edo bost, zantzariz zinez, perfiktoak lez. Badana hori, bakizu zubia egiteko behzaren eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA